Розділ восьмий. Іноді повз борг проїжджали вантажівки, через що молодіжний центр страсяється, ніби стоїть на розломі літосфери. Вона постійно зустрічається в кросвордах, ця літосфера. Так що Брітмарі в таких речах розуміється. Про місцях на зразок борга Брітмарі чула від матері, ніби вони за межою добра і зла, бо про сільську місцевість та її мешканців мати Брітмарі була саме такої думки. Повз прогуркотіла ще одна вантажівка. Зелена. Стіни стрясалися. Брід Марі, звичайно, все розуміла. Раніше вантажівки приїжджали до Боргу, а зараз проїжджають повз. Сюди вже ніхто не їде. І звідси також. Ця вантажівка нагадала Брід Марі іншу. Промайнув у вікні машини тоді вже останній день її дитинства. З того часу Брід Марі раз у раз питала себе – чи встигла б вона крикнути, наче це могло щось змінити. Мама веліла Ігрід пристібнутися, а Інгрід ніколи не пристібалась, і тепер її не стало. Вони стали сперечатися і не побачили вантажівки. А Бріт Марі побачила, вона завжди пристібалася, їй хотілося, щоб мати звернула увагу, що вона пристебнулася. Але мама ніколи не звертала на це уваги, бо Бріт Марі і так усе робила правильно. Він налетів праворуд. Зелений. Це Бріт Марі пам'ятає Пам'ятає скло та кров по всьому сидінню Останнє, що запам'ятала бріт Марі Перш ніж непритомніти, Що треба прибрати кров і скло Навести лад І коли вона прийшла дотями в лікарні То саме цим і зайнялась Почала наводити порядок Після погрому сестри Коли одягнені в чорні родичі пили каву У батьківській квартирі Брід Марі Поклала серветку під кожну чашку перемила всі блюдця і протерла всі вікна. Коли батько почав все довше затримуватись на роботі, а мати остаточно перестала розмовляти, Брід Марі прибиралася. Чистила, мила, драйла, наводила лад. Вона сподівалася, що мати рано чи пізно встане з ліжка, побачить і скаже, «Як чудово в тебе вийшло!» Лише цього так і не сталося. Вони ніколи не говорили про гори, але не могли говорити ні про що інше. Брід Марі витягли з машини якісь люди. Хто вони, вона не знала. Але знала, що мати в своїй мовчазній люті так і не пробачила їм, що вони врятували не ту дочку. Можливо, Брід Марі їх також не пробачила, за те, що врятували її життя, в якому залишився лише страх погано пахнути після смерті. А одного разу Брід Марі читала батьківську ранкову газету і побачила рекламу засобу для миття вікон так і життя пішло. І ось уже 63, вона далеко від дому, за межею добра і зла, і споглядає бор із вікна на кухні болиндіжного центру. Факсину вона не має, і світу вона не бачить. Зрозуміло, Брід Марі стояла досить далеко від вікна, щоб не було видно, що вона стоїть і дивиться у вікно. Що про неї подумають, що вона цілими днями витріщається у вікно, як карний злочинець? Але її машина залишилась на парковці. Брід Марі забула в ній ключі, а упаковка з якеа так і лежить на задньому сидінні. Та як її дотягнеш до молодіжного центру? Упаковка важка. Чому не дуже зрозуміло, бо не дуже зрозуміло, що там у середині. Передбачалося, що табуретка на кшталт тих двох, що стоять на кухні молодіжного центру. Але коли Брід Марі зайшла на склад якеа, Потрібний стелаж упаковок з табуретками на полиці не виявилось. Брід Марі впала в ступор і півдня осмислювала, що потрібна їй саме табуретка. Поки не злякалася, що це, напевно, виглядає підозріло. Що люди подумають? Напевно, що вона збирається щось стягнути. Від цієї думки її хопила паніка. І раптово, сповнившись неймовірної сили, Брід Марі зволокла з найближчої полиці першу упаковку, що трапилася. У всіх відношеннях дуже схожу на те, що вона шукала весь час, як їй вдалося перевантажити упаковку з візка в машину, бріт Марі сама потім дивувалася. Напевно, це була та сама сила, що в телесюжетах про землетруз з'являється у матерів, допомагаючи їм підняти камінні плити, щоб порятувати дітей. Просто в бріт Марі ця сила прокинулася від страху, що сторонні запідозрять її о злочинних намірах. Про всяк випадок Бріт відійшла ще далі від вікна. Рівно о 12 годині вона накрила собі стіл до обіду. Це був не те, щоб обід, і не те, щоб стіл. Лише бляшанка арахісу з готельного міні-бару і склянка води. Але цивілізовані люди обідують о 12-й, а Бріт людина цивілізована. Першні сісти вона постелила на диван носову хустинку, висипала арахіс на тарілку – і почала їсти горішки ножем та виделкою. Здійснити це виявилось так само важко, як уявити. Потім Брід Марі вимила посуд і ще раз прибралась так ретельно, що в неї майже закінчився запас соди. Вона виявила маленьку пральню з пральною та сушильною машинами. Брід Марі вимила обидві, вживши на це залишки соди, як голодуючись на безлюдному остріві жертвою останнім метром рибальської волості. Не тому, що Бріт Марі затівала прання, а тому, що нестерпно думати, що вони тут стоять немиті У кутку за сушаркою виявився мішок, повний білих майчиків із цифрами Футболки, здогадалася Бріт Марі, усі стіни молодіжного центру були щільно обвішані фотографіями різних людей у таких же маєчках Зрозуміло, футболки виявилися суцільно в плямах від трави за ким треба бути, щоб займатися спортом на вулиці у світлому одязі, дикунами. Взявши мобільний, Брід Марія зателефонувала дівчині зі служби зайнятості, щоб дізнатися, як вона вважає, чи є у продуктовому магазині, піцерії, автосервісі, пошті, у продажу сода. Сода винятково ефективна, від травяних плям. Дівчина не відповіла. Зайнята своєю статистикою, звичайно. Брід Марі гине у дикому краю, але це нікого не хвилює. Брід Марі зняла з вішалки пальто. Прямо біля дверей, збоку від фотографій футбольних м'ячів та людей, яким іншої справи немає, як штовхати їх, висіла жовта футболка з надписом «Банк» під цифрою 10. Прямо під ним красувалася фотографія усміхненого старого, який тримає перед собою цю футболку. Одягнувши пальто, Брід Марі відчинила двері і побачила обличчя, на якому читався явний намір постукати у згадані двері. Обличчя смоктало снюс. У всіх відносинах поганий початок для нетривалих стосунків. Обличчя та Брід Марі, яка снюс терпіти не могла. Відносини закінчилися за 20 хвилин. Обличчя вирушило своєю дорогою, смоктавши снюс. І бурчачи щось схоже на мимора. Тоді Брід Марі знову взяла телефон і зателефонувала все за тим же єдиним відомим їй номером. Дівчина зі служби зайнятості знову не відповіла. Брід Марі зателефонувала ще раз, тому що на телефоні дзвінки належать відповідати. Навіть о 12 чи о 6. -й. Особливо о 12 чи о 6, -й. якщо тобі дзвонять в обід чи ввечерю, значить у людини трапилось щось серйозне. «Інакше жодна цивілізована людина не дзвонитиме, коли інші їдять!» «Так!» – відповіла нарешті дівчина з набитим ротом. «Ах-ха-ха!» – сказала Брід Марі. Брід Марі, жуючи, промовила дівчина. «Ви відповідаєте з набитим ротом. Вашого роботодавця, напевно, тішить, що вам так комфортно на роботі!» У голосі Брід Марі звучала непідробна доброзичливість. «Вибачте, у мене обід!» – необережно зізналася дівчина. Зараз вже половина другого обурилась блідь Марі, наче дівчині захотілось пожартувати, бо такими речами не жартують. У мене сьогодні тут деякий аврал, так що з обідом довелося затриматись, відповіла дівчина з деяким натяком на те, що деякий аврал має на увазі навіть півдня, проведений на телефоні в спробах знайти в околицях борга фірму з винищення гризунів. Брід Марі зітхнула доброзичливо і в жодному разі не осудливо. «Голубонько, адже у нас не військовий стан, хто ж обідає опів на другу?» Дівчина не відповіла, вона не зрозуміла, питання це чи твердження. «Якби ви були трішки організованіші, винятково доброзичливо, – продовжувала бріт Марі, – вам би не довелося б так нервувати через те, що не встигаєте пообідати, чи не так?» Дівчина лютужуючи спробувала змінити тему. Крисомор приходив? Я дзвонила фірму кілька годин без зупинку, але все ж таки знайшла одну, де обіцяли приїхати сьогодні. Крисоморка? – поправила Бріт Марі. «Що – Що? Приїжджала ваша щуроморка. Дуже сучасно, повідомила її Бріт Марі. Ага. То вони зайнялися щуром? Ні, ані трохи. Що? Вона увійшла в брудних черевиках, а я щойно вимила підлогу. І при цьому смоктала снюз, сказала просто розкидай отруту, так і сказала, а таке не можна робити аби як. Як, на вашу думку, можна таке робити аби як? Розкидати отруту аби як? Не можна, спробувала удачу дівчина. Не можна, категорично не можна, не можна, адже хтось може померти. Я так і сказала. Тоді вона закотила очі в цих своїх брудних черевиках зі снюсом у роті. Сказала, що тоді поставить щурівку і покладе туди Снігерс. «Снігерс!» – брит Марі підвищила голос. Дівчина навпаки знизила. «Снігерс? В сенсі батончик? На мої, щойно вимиті підлозі!» Вимовила брит Марі голосом людини, в якої всередині все кричить. «Окей!» – дівчина тут же пошкодувала, просказане тому що все виявилось зовсім не окей. На тому кінці запанувала мовчанка, Брід Марі поправила волосся, зібралася з силами і продовжила. Тоді я сказала, нехай краще отрута, і знаєте, що вона відповіла? Знаєте, що? Що якщо щур з'їсть отруту, то ніхто не знатиме, де він здохне. Він може забратися в стіну і здохнути там, лежатиме і смердітиме. Ви це знали? Ви знали? Що направили сюди жінку, яка смокче чи снюс, і вважає в порядку речей, щоб тварини подихали та смерділи. «Ні, ні, брід Марі, будь ласка, я тільки хотіла допомогти вам». Судячи з голосу дівчини, вона знову билася чолом об стільницю. «Ах-ха-ха, допомогли, так допомогли, нема чого сказати». «Зрозуміло, вам не зрозуміти, що деяким є час, чим зайнятися, ні з цілими днями сперечатися з чуроморками». Доброзичливо сказала Бріт Марі. Це точно, погодилась дівчина. Що вибачте? здивувалась Бріт Марі. Нічого. Після довгого мовчання Бріт Марі нарешті сказала: "Хе". Розділ дев'ятий. У магазині була черга, або у піцерії, або на пошті, або в автосервісі, або як це назвати, але черга була серед білого дня, наче людям нічим було зайнятися. Чоловіки в бордах та кепках сиділи за столом, пили каву та читали вечірні газети. Наприкінці черги стояв Карл, у руках червона посилка. «Добре, напевне матиме стільки вільного часу». Перед Брідьмарі стояла квадратна дама, років тридцяти, у темних окулярах. Темні окуляри у приміщенні? Зрозуміло це сучасно, поруч білий собака, не те, щоб дуже гігієнічно. Дама взяла пачку олії, шість банок пива з іноземними літерами. Особа дістала їх із під прилавка, величезну упаковку яєць, чотири упаковки бекону та більше сортів шоколадного печива, ніж потрібно цивілізованій людині, щоб мати можливість вибору. Особа запитала у кредит, і дама похмуро кивнула, зрібла покупки в пакет. Не те, щоб дома була товстою, Брід Марі не з тих, хто клеїть людям подібні ярлики. Але, мабуть, деяким приємно йти по життю, так відверто не дбаючи про рівень холестерину. «Сліпа, чи що?» – гукнула дама, не летівши на Брід Марі. Брід Марі здивовано витріщила очі, поправила волосся. «Ні, у мене чудовий зір, я обговорювала це з окулістом. І дозвольте вам повідомити, – він сказав. У вас чудовий зір, Бріт Марі, повідомила даму Бріт Марі. "Тоді може посунешся?" буркнула дама, проводячи тростиною у напрямку Бріт Марі. Бріт Марі подивилась на тростину, на собаку, на темні сонцезахисні окуляри, вимовила: "А-ха-ха". З кивнула і тільки потім зрозуміла, що її кивок не має сенсу. Сліпа і її собака пройшли швидко біля Бріт Марі. Двері за ними радісно брязнули. «Двері! Вони ж і двері! Що з них візьмеш?» Особа прокотилася повз Брід Марі, під бадьорлом махнула рукою. «Не звертай уваги! Вона як Карл! Лимон у дупі!» Особа зробила уточняючий жест, показуючи, де і наскільки глибоко засів лимон, і виконала на прилавок порожні коробки для піци. Брід Марі поправила волосся, спідницю і трохи нахилилась над верхньою коробкою – Заодно намагаючись поправити її самоповагу, що з'їхала на бік Після чого поцікавилась, вкрай доброзичливо Дозвольте запитати, як просувається робота з ремонту мого автомобіля Особа почухала голову Точно, машина, так А скажи мені, Брід Марі, тобі ці двері мають значення? Що ви хочете цим сказати? Брід Марі похолола Особа сплеснула руками «Ну, просто це уточнити. Колір має значення? Жовті двері не підуть. Ось я й питаю, двері для тебе мають значення?» «Якщо ні, то це машина, як його, готова. Готова можна забирати. А якщо має, ну, збільшиться ці, як їх, термін доставки». Вигляд у особи був край задоволений. «Чого ніяк не можна було сказати про Брік Марій?» «Двері в машині мені взагалі-то потрібні». Особа замахала руками Ясно, зрозуміло, ти тільки не сердися Я запитала, ти сказала Двері трошки збільшать термін Особа навіть показала це трохи Великим і вказіним пальцем Всього кілька сантиметрів Брід Марі зрозуміла, що провалює переговори Ах, якби тут був Кент Ось хто міг домовитись За його словами, коли ведеш переговори Співрозмовнику треба робити компліменти Брід Марі зосередилась. І сказала, тут у Борді у всіх безперечно є час ходити в магазин серед білого дня. Мабуть, стільки дозвілля, це дуже приємно. Особа підняла брови. А сама страшенно як його зайнята? Брідмарі терпляче поклала руки в замок. Дозвольте повідомити вас, я досить зайнята, дуже і дуже. Але в мене несподівано скінчилася сода. Сода у вас в магазині є? Слово магазин вона вимовила з англійською лагідністю. Вега, особа скрикнула так, що Рід Марі підскочила, ледь не перекинувши штабель коробок. Через прилавок виринула вчорашня дівчинка, знову з футбольним м'ячем у руках. Поруч із дівчинкою був хлопчик, як дві краплі схожий на неї, тільки волосся довше. Зрозуміло, це так по-сучасному. Сюди для цієї жінки з вашого цього як його, з вашого дозволу Вимула особа і театрально вклонилася Бріт Марі. Бріт Марі такої чемності не очікувала. «Це вона!» – прошепотіла Вега хлопчику. Хлопчик глянув на Бріт Марі, наче на загублений ключ. Він стрімголов кинувся до полиці і, спотикаючись, повернувся з двома флаконами в руках. Факсин. У Бріт Марі перехопило дух. Те, що вона відчула за кілька хвилин, у кросфордах іноді позначають як позатілесне переживання. На кілька хвилин зник продуктовий магазин, піцерія, чоловіки з бородами та чашкою кави та вечірніми газетами. Лишилося тільки серце, воно билося, як спійманий птах. Коли твоє серце б'ється посеред кафе, це, погодьтеся, дуже прикро. Хлопчик опустив флакон на прилавок, наче кіт у білку. Пальці брідмарі метнулися до них перш ніж самоповага встигла її відсмикнути. Брід Марі ніби повернулася додому. «Я… я зрозуміла з ваших слів, що його зняли з виробництва?» – прошепотіла вона, звертаючись до особи. Відповів хлопчик. «Знижка! Омар все дістане!» Він енергійно тиснув пальцем собі в груди. «Омар – це я!» Він тиснув у фоксин ще енергійніше. Усі закордонні вантажівки зупиняються на зупинці в містечку. Я там всіх знаю. Дістану, що хочете. Особа кивнула, наче вчителька в класі. Заправку у борзі закрили, невигідно. Хочете, дістану бензин у каністрі, поїдете додому за так, а хочете, дістану ще факсину, докидав ще хлопчик. Вега закотила очі. Це я сказала, що їй потрібен факсин. Рошепотіла вона і поклала пачку соди на прилавок. «Я його дістав», – не здавався хлопчик, не зводячи очей з Брід Марі. «Це мій молодший брат Омар», – зіткнуло Вега. «Ми народились за один рік», – запротестував Омар. «У січній та грудні, ага», – виткнуло Вега. «Я у борзі, головний вирішувач різних питань». «Найкрутіше, якщо щось надобиться, тільки скажіть». Омар самовдоволено підморнув Брід Марі, хоч і утримав від сестри ногою по кісточці. «Лох!» – зітхнула Вега. «Падла!» – обізвався Омар. Брід Марію не встигла зрозуміти, пишатись їй чи соромитись своєї поінформованості про те, що означають ці слова, як Омар повалився на підлогу, схопившись за губу. Вега вже виходила у двері. У одній руці футбольний м'яч, а другий все ще стискала в кулак. Особа посміхнулася Омару. «У тебе це як його?» Солодка вата замість місків, нічому не вчишся, га? От падла, я ж не чекав. І підвівся, з розбитої губи текла кров. Особа принесла ще горілки. Омар повернувся до Брітмарі. Я не чекав, тільки останні труси б'ють людину, коли вона не чекає. Бріт Марі не знала, що тут потрібно відповісти. Тут Омар витер губу і його злість зникла. Так малюк, зібравшись розплакатись, що впустив морозиво, відволікається на блискучий м'яч. Якщо хочете нові диски для машини, то можу дістати, або будь що, шампунь, сумочку, що завгодно, дістану. Може, пластир дістанеш? їхно запитала особа, показавши пальцем на його губу. Брід Марі міцніше вчепилась в сумочку і поправила волосся. Не мов би хлопчик хотів схопити або те, або інше. «Мені категорично не потрібні ні шампунь, ні сумочка», – Омар кивнув на фоксин. «Ось це коштує по 30 монет за кожну, але ви можете взяти їх у кредит». «Кредит?» – вигукнула бріт Марі, ніби він запропонував їй розрахуватися натурою. І це було б не так жахливо. «Усі в борзі купують у кредит. Це нормально», – пояснив хлопчик. «Я категорично не беру нічого у кредит. Розумію, що ви тут, у борзі, мабуть, не розумієте». Але дехто може заплатити, Прошепутіла Брід Марі. Останні слова вирвались в неї самі, вона їх казати не збиралася. Особа більше не посміхалася, Брід Марі та хлопчик обоє почервоніли, Соромлячись кожен за своє. Брід Марі поспішно поклала гроші на прилавок, Хлопчик взяв їх і вискочив за двері. Незабаром знову пролунав глухий стукіт. Брід Марі намагалась не дивитися, Особі у вічі. Мені не дали чек, Констатувала вона тихо і без жодного докуру. Особа похитала головою, поцокала язиком. «Він що, схожий на екею? «Він не це як його, не концерн. Він просто пацан на велосипеді». «Ага», – відповіла Брід Марі. Ще щось поцікавилась особа цього разу значно менш привітно і склала соду та вакцину в пакет. Брід Марі посміхалася якомога доброзичливіше. «Перепрошую, але як же без чеку?» «Інакше не доведеш, що ти не злочинець!» Особа закотила очі. Без чого, на думку Брід Марі, можна було б і обійтися. І поклацала кнопками касового апарату. Виїхала скринька з Рошима, яких там виявилось не дуже багато. І апарат виплюнув блідо-жовтий папірець. «Разом 673 крони 50 ері!» – оголосила особа. Брід Марі витріщила очі і попернулася. «За соду!» Особа вказала у бік паркування. Завмятину на машині. Як це його? Зробила зовнішній вигляд. Я не хочу тебе, як це його, ображати. Тож ніякого кредиту. 673 крони, 50 ері. Брітмарі Марі Ледве не впустила сумочку. Серйозна сума. У мене... Хто взагалі? Жодна цивілізована людина не носить із собою стільки готівки. Сказала вона, підвищивши голос. Раптом у приміщенні є злочинець. Звичайно, тут лише чоловіки з бородами та кавою. Ніхто з них навіть не глянув на неї. Але все ж таки, бороди бувають і у злочинців. Брід Марі не має упереджень. «Може, картою?» – запитала вона, відчуваючи, чи заливається фарбою. Особа непоступливо похитала головою. «У фотографа карти, Брід Марі, а у нас тут готівка. Аха, ха тоді не молив би повідомити мені, де тут найближчий банкомат?» «У містечку». Холодно відповіла особа і схрестила руки на грудях. -ха, ха, банкомат у борзі закрили. Невигідно. І особа, піднявши брови, кинула на чек. Брід Марі в розпачі дивилася на стіни, щоб відволіктися від своїх палаючих щік. На стіні висіла жовта футболка, така сама, як у молодіжному центрі. Банк над цифрою 10, на спині. Особа побачила, що Брідмарі дивиться на футболку. Вона закрила касу, Зав'язала пакет із содою та фоксином І підштовхнула його по прилавку до Брід Марі Тут не соромно брати в кредит, Брід Марі Може соромно там, звідки ви приїхали А в борзі? Ні, сказала вона Брітмарі Марі не знала, куди подіти очі, але взяла пакет Особа кинула на двері, м'яч шлупнув об Татусь Банк тренував наших малят Тримав їх у тонусі, весь бор у тонусі тримав з усіма дружив, але, у Бога знаєш, хрінова бухгалтерія Роздає гад інфаркти, кому належать і кому немає Та тось банк помер місяць тому Дерев'яні стіни закладу тремтіли та репіли Один з чоловіків із вечірніми газетами та кавими чашками Підійшов до прилавка і взяв ще кави Добавка тут безкоштовна, зазначила Брід Марі Його знайшли на підлозі, у цій, як його, у кухні додала особа «Перепрошую». Особа вказала на жовту футболку, знизила плечима. Та Банк, ну, на підлозі на кухні, вранці, раз і помер». Вона класна пальцями. Брід Марі пересмикнула. Раптом її виявлять на кухоній підлозі. Брід Марі подумала про серцевий напад Кента. Кент завжди був такий рентабельний. Брід Марі мовчала, вчепившись у пакет з фоксином та содою. Особа навіть стривожилася. «Е, це що тобі? Я маю як його беліс? Хочеш? Шоколадний лікер? Ну, типу копія, розумієш, але якщо розвести з горілкою, то нормально. Якщо це, пити залпом». Брід Марі різко похитала головою і пішла до дверей. Але згадала про кухонну підлогу, обережно обернулася, а потім передумавши, знову повернулася до дверей. Тому що всім варто було б давно засвоїти. Брід Марі не ухвалює спонтанних ріжень. Спонтанний – синонім раціонального це Бріт Марі твердо знає, і назвати Бріт Марі ірраціональною людиною ні в кого не повернеться язик Тож їй доведеться нелегко Бріт Марі знову озирнулась, потім схаменулася і відвернулася, і вже стоячи обличчям до дверей, понизивши голос, запитала якомога спонтанніше А батончики снігерс у вас випадково не продаються? У січні у борзі темніє рано Брід Марі повернулася до молодіжного центру і тепер сиділа на самоті на кухонній табурецці. Хідні двері були відчинені. Холод не мучив брітмарі, Марі, очікування теж. До очікування звикаєш, вона має достатньо часу, щоб обміркувати те, через що вона зараз проходить. Різновид життєвої кризи, вона читала про це, у людей постійно трапляються життєві кризи. Пацюк увійшов у відчинені двері за 20 хвилин сьомого. Сів на порозі і дуже нестримно оглянув снігерс на тарілці, що стоїть на рушнику. Суворо подивилась на щура, Брід Марію шуче поклала руки в замок. «На майбутнє ми вечеряємо о шостій годині вечора, як цивілізовані люди». Після деякого роздуму вона додала. «І щурі». Пацюк дивився на шоколадний батончик. Брід Марі зняла упаковку, поклала шоколадку на середину тарілки, поряд акуратно складену серветку. Брід Марі дивилась на щора. Аха ха – вона відкашлялась. «Мені не дуже добре даються розмови такого роду. Я достатньо соціалізована, як стверджує мій чоловік. Сам він неймовірно соціалізований. Це всі кажуть. Він, знаєте, підприємець!» Пацюк не відповів і Брід Марі пояснила. «Дуже успішний, дуже-дуже успішний!» Вона подумала, чи не розповісти Щуру про свою життєву кризу. Пояснити, як важко, коли ти залишився один, і якщо все життя існувало для когось іншого. Але спричинити щороди комфорт вона не хотіла, тому Брід Марі розправила складку на спідниці та офіційним тоном вимовила. «У мене до вас пропозиція. Щовечора о 6 годині вам тут подадуть вечерю», – Брід Марі вказала на батончик. «Пропозиція. Якщо ви її знайдете, взаємовигідною означатиме». Що я вам не дозволю у разі смерті лежати у стіні та пахнути А ви зробите те саме для мене Нехай знають, що ми з вами тут Пацюк обережно підкрався до батончика витягнув шию, обнюхав Брід Марі стиснула невидимі крихти з колін Справа, знаєте, у бікарбоні Коли вмираєш, він зникає з сіла Від цього з'являється запах Я прочитала про це, коли Інгрід померла Щур недовірливо смикнув вусами, Брід Марі винувато кашлянула. «Інгрід – це моя сестра. Вона померла. Я боялася, що вона почне пахнути. Так я дізналася про бікарбон. Тіло виробляє бікарбон, щоб нейтралізувати їдку кислоту у шлунку. Коли людина вмирає, тіло перестає виробляти бікарбон, і тоді їдкі кислоти роз'їдають шкіру і просочуються на підлогу. Оце знаєте і пахне». Декілька хвилин Брід Марі роздумувала, чи ж не додати їй ще, що саме вона завжди вважала, що людська душа живе в бікарбоні. Коли душа залишає тіло, нічого більше не залишається, лише сусіди, які скаржаться на запах. Але Брід Марі промовчала, не хотіла завдавати щору дискомфорту. Пацю повечеряв, але не сказав, що було смачно, а Брід Марі не питала.